Така, това беше първата лекция, първата идея за размишление. Любовта, според Гносиса. Любовта е вечната, безсмъртната енергия и субстанция. А религията е второстепенна. Второстепенно явление. Имаш ли любов? Ти вече си богат. За защото Бог те притежава, ти си в Него, а всичко е в Неговите ръце. Нямаш ли любов? Все едно е какво притежаваш, защото си отдалечен от Бога. Любовта вътре в тебе е която вселява твоето безсмъртие. Василит казва Любовта е родена от тайната на бездната, т.е. от тайната на безкрая. Този, който се е отказал от любовта, е придобил проклятието, казано по друг начин, придобил знанието, дървото, познанието на доброто и злото. Грехопадението е падение на любовта в човекът. Който не е познал любовта, заживява в произвол и хаос. Любовта, казва Гносиса, не е свързана с щастието и с нещастието. Любовта е свързана с плерома, пълнотата, целостта която е път към вечната пълнота на Бога. Значи, нашата пълнота е път към по-високи степени на пълнота. И накрая към безкрайната пълнота на Абсолютът. Любовта към Бога е път към безпределната тайна на Бога. И казва Гносисът, ако разбереш и осъзнаеш любовта, тя става твоят вечен път към скритото вътре в Бога. И ти ставаш част от тази скритост, от тази мистерия. Любовта, това е животът. Животът не може да бъде обяснен, защото происходът му е от велика тайна, която е скрита в бездната. Животът не е за обяснение, а за възхищение и благоговение. Казано по друг начин, животът никога не е имал происход, защото никога не е имал начало, нито е имал край. Животът е живот, а смъртта е връщане в животът. А когато животът се ражда, това е само едно слизане в привидната смърт. Само едно слизане в привидната смърт. Но всичко това е все живот. И то живот без никакъв край. Чувственият свят в животът е резултат от трагическа грешка. Чувственият живот, това са изхвърлените сили от плерома. Когато ще говорим за Христос, ще стане по-ясно. Чувствените сили, емоционалните сили и така нататък, са изхвърлените сили от целостта, от плерома. От прасветлината. Те са изхвърлени в мрака на света.